נמצאת איתנו עכשיו גברת טלי גרנות, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. עוד מעט בוא צהריים טובים אפשר להגיד? כן. מה שלומכם? מצוין, ברוך השם. יום שמח. כן, בהחלט, ברוך השם. זהו, טלי היא גם בוגרת של כוס של הרב ערד, נכון? אהה. היא כבר uh, מתעסקת בה, בתחום האימון והעצמה נשית. כמה זמן? Uh, ברוך השם, כבר uh, כמה שנים. שנים. יפה. ורואים תוצאות. <laughs> uh, התוצאות uh, שהכי uh, תענוג, uh, התוצאה הסופית מתחת לחופה. <laughs> זה הכיף הכי גדול. Uh, התוצאה הסופית היא גם uh, כשזוגות uh, לא מתגרשים ובוחרים בה ביחד. ברוך השם, עושים את הדבר הנכון. יפה, ברוך השם. Uh, זה עוד בעצם היום אנחנו ככה הולכים לדבר, uh, בעצם uh, uh, שיתפנו פעולה ואנחנו עושים לזה uh, מהלך אחד משותף בנושא uh, um, של... Uh, הקושי, קושי אני חושב שהרבה התחברו, הרבה אנשים התחברו לקושי הזה, זה משהו מאוד נפוץ, זה הרצון המאוד גדול שיקשיבו לי, קצת כן. מקורות להקשבה, להכלה, ולא תמיד, לא תמיד הבני הזוג כל כך נותנים ומצליחים למלא את הצורך הזה. כן. את בעצם הולכת לתת לנו מה? מה הנקודה שאת אומרת? אנחנו נעסוק, כן, בבעיה הנפוצה הזאת שהרבה נשים מדווחות עליה, גם במהלך פגישות השידוכים וגם במהלך חיי הנישואים, שמתארת חוויה מתסכלת עם, כמו שאמרת, עם בן זוג שלא מקשיב להם. בחלק הזה אנחנו נדון בתרומה שלנו, הנשים, לשיפור המצב, ובחלק הבא, בהרצאה שלך. תעניק לנו בעצם את נקודת המבט הגברית ביחס לקושי של גברים להקשיב וליצור מערכת עמוקה של תקשורת, כדי שנוכל להבין אותם טוב יותר, את הצד הגברי, יש לנו כאן את הזכות להציץ לשם, ועל ידי זה להעצים את התרומה שלנו, הנשים, לשיפור המצב. אז נתחיל, נתחיל מהעובדות. Okay. העובדות הן שרוב הנשים אוהבות לדבר, ולהרחיב, ולפרט. ולבחון את כל הצדדים, כי קיבלנו בינה יתרה, ואנחנו ברוך השם אוהבות לנצל אותה כמו שצריך. עכשיו, כשאנחנו יושבות עם חברה ונפגשות עם הבינה היתרה שלה, זו חגיגה עילאית מעבר לזמן ומקום. אבל עם בן הזוג שהכרנו כרגע בפגישת שידוך, או זה שניסינו אליו לפני שנים, איתם לחגיגה הזו כן יש גבולות של זמן ומקום. כי הם, אין להם עניין בפרטים, הפרטים פחות מעניינים אותם מאיתנו. ולכן, אם הפרטים ניתנים להם בלי שביקשו, הם נכנסים למבוכה. נקרא לזה בינתיים מבוכה. ואז מה קורה? אישה שבאה עם ציפייה לקבל מהגבר הקשבה והתעניינות בכל זמן ובכל מצב כמו מחברתה, היא מתאכזבת. אז יש לנו אחד מובך ואחת מאוכזבת. זה לא מה שאנחנו רוצים, וזה גם לא מה שרוצים מאיתנו מלמעלה. אם נתבונן בזה ברובד העמוק יותר, אנחנו רוצות לבטא את עצמנו. ויש לנו ציפייה טבעית שיקשיבו לנו, ושירצו לשמוע את מה שיש לנו להגיד, את מה שיש לנו לתת. הציפייה להקשבה היא נכונה. כשהבעל מקשיב לאישה, היא מבינה שהיא חשובה לו, שהוא עסוק בה, שהיא מעניינת אותו, שהעולם שלה מעניין אותו. זה אומר לה שהוא אוהב אותה ומחובר אליה. והאהבה והכבוד והתקשורת הטובה הם הבסיס לשלום בית והחשיבות של שלום הבית לאישה זה כמובן הכרחי ונחוץ. עכשיו נתבונן רגע על הבית הזה. מי, מי עומד בראש הבית הזה? יש לנו זוג מבוגרים, איש ואישה, שגדלו בבתי גידול שונים, שינקו מערכת אמונות שונה, שראו מערכת זוגית שונה, שפרשו את המציאות בצורה שונה. ובעקבות הפרשנויות בנו לעצמם שיטה בעלת uh, תשתיות הגנה ואמצעי תקשורת שאיתם הם הגיעו לקשר הזוגי אחרי בערך 20-30 שנות ותק בשיטה וזה לא משנה אם השיטה שלהם עובדת טוב או לא כי תהיה השיטה אשר תהיה היא כבר עובדת אוטומט ואז הרצון להביא את שתי התרבויות האלה לאחדות ולהרמוניה בבית אחד הוא נכון והוא נחוץ והוא נפגב, והעבודה הנדרשת כאן היא לא פשוטה, אבל היא-היא תכלית הבריאה. היא גם תכלית הבריאה עבור הדור הבא, כי הנהגה מגובשת בבית, יוצרת הרמוניה ושלווה שגם עוברת לילדים, כי אנחנו יודעים שההורים הם הראש והילדים הם האיברים, וכשהראש במקום אז יש גם, ברוך השם, השפעה חיובית על כל הגוף. אז זה המצב הרצוי, ובמצוי... רבים וטובים מדווחים על בדידות, על מרחק, על חוסר הבנה, על חוסר יכולת הכלה, שכולם מבוססים על תקשורת לקויה, על שפה אחרת. ובדרך כלל הרבה נשים מעידות על חוסר אונים נוכח חוסר ההקשבה שלו, כמו שאמרנו. אם זה בפגישות שידוכים, למשל, הגעת לעוד פגישת שידוכים ואת בלחץ. בכל זאת את כבר מאוד רוצה, וכל הסביבה כבר מאוד רוצה, ואת מקווה הפעם להצליח להיות נינוחה, שזה הפרדוקס והאתגר הכי גדול שלך, להצליח להיות נינוחה. ומהלחץ להיות רגועה, את אולי מספרת ומספרת, או הפוך, אולי את שותקת, ואולי את מצפה ממנו שיגרום לך לרוגע, ושיעזור לך איפה שקשה לך. ובחושים החדים שלך את מבינה שאיכשהו ככה איבדת אותו והוא לא איתך והוא גם לא מקשיב וכנראה את כבר מסיקה שאולי הוא גם לא האחד. אם ניקח את חיי הנישואים, מנשים שנמצאות בחיי הנישואים אני שומעת לא מעט אמירות כמו הוא לא מקשיב לי, הוא בכלל לא כאן, הוא לא מחובר אליי, הוא עסוק בעניינים אחרים, הוא אומר שהוא משתדל אבל בכלל אין שינוי וככל שאני מבקשת ומנסה ומדברת איתו על זה, הוא עוד יותר מתרחק ובכלל בורח. ואז בכלל אין עם מי לדבר, כי הוא כבר פחות נמצא בבית. וגם כשהוא נמצא, הוא לא באמת נמצא. והבעיה רק גודלת עוד ועוד. ובסופו של דבר כולם נפגעים. האישה, הבעל, וכשיש ילדים, בטח שגם הם. וכל אלה אמירות לא פשוטות. והן מתפרסות לכל מיני כיוונים, וכל מיני גוונים ועוצמות, והן גם מייצרות מסקנות. כי אישה שרוצה לספר ולשתף את בן הזוג, והוא לא מקשיב לה כמו שהיא הייתה רוצה, היא כמובן מאוכזבת. ועלולה בקלות להנגיש שהיא לא מעניינת אותו יותר, שאין סיכוי שהוא יקשיב לה כמו פעם, שזה כבר לא יכול להשתנות, שהזוגיות שלה מתפרקת. כל אלה זה ציטוטים מהשטח. ונוצר איזשהו חוסר אונים כפול ומכופל. כי אם הוא היה מקשיב, אז היה עם מי לדבר, היה אפשר לדבר איתו על הקושי שלה עם חוסר הקשבה, אבל הוא לא מקשיב. וככה נוצרים להם מעגלים של צורך גדול לדבר, ואין עם מי, אין פרטנר, אין שותפות. וזוגות רבים שבשמחה ובהתרגשות התחילו להקים בית בישראל, מוצאים עצמם ביחד, אבל מאוד מאוד לבד. כל אחד בחדרו, כל אחד עם מחשבותיו, כל אחד עם תסכוליו, רחוק מאוד מהאחדות וההרמוניה הנחשפת, עם קול פנימי שמאוד רוצה להתבטא, אבל נשאר חנוק בתוך הגוף, וזה לא מוסיף לבריאות הנפשית והפיזית. וכשמשהו נחנק בתוך הגוף וגודל, הוא מתפרץ החוצה בכל מיני דרכים, לא תמיד הגיוניות ושכליות. זה מתחיל ב"אתה לא מקשיב לי" עם בקשות ודרישות וציפיות ואכזבות, וככל שמבקשים הקשבה וככל שלחוצים שהוא יקשיב, מה קורה? הוא רק הולך ומתרחק. ואחר כך זה ממשיך בכבר היה עדיף בלעדיו. ובאמת על הסעיף הזה רבים וטובים, בלי להתכוון, חושבים שהפתרון הוא פשוט לפרק את המערכת הזוגית. עכשיו, כל מה שאנחנו רוצים בזוגיות זו בסך הכל אהבה פשוטה, אחדות שמאפשרת לכל אחד להביא את עצמו ב-100% למרחב הזוגי, שמעודד אותו לממש את המהות, את המהות הפנימית, והדיבור וההקשבה זה חלק מהביטוי שלהם בפועל, בפשטות. אז למה בכל זאת זה לא כזה פשוט? כי איש ואישה הם שני הפכים במבנה האישיותי שלהם. ברא אותנו שונים. וזה בסדר, הקדוש ברוך הוא לא עשה טעות, הוא רוצה שנהיה שונים, אין כאן באג בתוכנה. והשוני מטבעו מייצר חילוקי דעות. ואז יש לנו בחירה. אפשר לקחת כל אחד צד, אפשר לכעוס, להתלונן, להצטדק, להתחרות, להיאבק, להתבצר, להתבודד, להיפרד, ואפשר גם להתאחד, לחיות באותה אחדות שאנחנו מדברים עליה. תכלית כל עבודתנו בעולם הזה, לחבר את ההפכים ולהגיע לאחדות. כי כשקשה הכי קל כביכול זה לפרק, לעזוב ולהמשיך הלאה. אבל זה פתרון מדומה. כי אם עוזבים ומפרקים לא באמת נפתרים מהבעיה, ולא באמת מגיעים להשלמה, וגם לא באמת מה שהנשמה רוצה. כי בני זוג הם שני חצאי נשמות של נשמה אחת, וכל התכלית שלהם היא להתחבר זה עם זה. ואני מדברת כאן על נשמה אחת של זוג נשוי, אבל גם בפגישת שידוכים יש רצון שזה יצליח, יש רצון להתחבר ולא ללכת. לכן זוגיות היא סדנה מצוינת, כי היא מאלצת אותנו, אם נרצה או לא נרצה, לעשות עבודה ולצאת מעצמנו לקראת האחר, בשביל האחר. הקדוש ברוך הוא לא סתם מזווג זיווגים. שלח לנו דווקא אותו הספציפי הזה כי הוא יושב לנו בדיוק על הנקודה שלא מתחשק לנו לתקן. רק מה, אי אפשר להתעלם או לברוח כי הוא יהיה שם גם מחר בבוקר. שלא כמו מערכות יחסים אחרות עם חברה או שכנה או עובדת שלך או מנהלת שלך, שכשמתגלה קושי שלא מתאים לך להתמודד איתו, אפשר בקלות ובמהירות לסיים את הקשר, לפטר או להתפטר, ונגמר הסיפור. בזוגיות זה לא כזה פשוט לפרק ולפטר, כי הוא יהיה שם גם מחר בבוקר, וטוב שכך. כי בזכות הנצחיות שהתחייבנו עליה בקשר הזוגי, יש איזה רגע, יש איזו הבנה, שככה יותר אי אפשר. שמשהו צריך להשתנות. שמה שעשינו עד עכשיו הביא לתוצאות האלה, ואם אנחנו רוצים תוצאות אחרות, אנחנו צריכים לשנות. ולשנות זה לשנות ענגלים. זה לשנות את התפיסה, לשנות את ההסתכלות, זה ללמוד לראות מעבר למציאות החיצונית, לראות את המהות של בן הזוג, לראות את המהות של הקשר, שהמתנה הגדולה שהקשר מאפשר לנו, זה לפתח יכולת לחוות את בן הזוג מתוך מי שאת באמת, ולא מתוך מי שאת לא. אני תכף אתן דוגמה כדי שזה יהיה יותר ברור. כי במהות שלך את שלמה. ויש בך יכולת להבין ולפעול בהתאם לצרכים של, של הקשר, לצרכים שלו ולצרכים שלך. והמתנה הגדולה שהשוני מאפשר לנו כשאנחנו עושים את הדבר הנכון ומתקרבים אל בן הזוג ולא מתרחקים ממנו, השוני מאפשר לנו היכרות אמיתית עם עצמנו והיכרות אמיתית עם בן הזוג שלנו. שבסופו של דבר זה מביא למימוש והגשמה שלא היו מתגלים בלי היגיעה שהקשר הזוגי מדרבן אותנו לעשות. אז ניתן דוגמה. הגיעה אליי אישה, נשואה כבר כמה שנים, על סף גירושין, כי התקשורת נחלשה מאוד, ובתקופה האחרונה הגבר פתאום משום מקום, בלי שאפשר היה לנבא את זה עליו, התחיל גם להיות אלים כלפיה, אלימות ממש פיזית. מבחינתה היא חוותה אותו כלא מקשיב ולא מתעניין בה עד כדי אלימות וכיוון שככה זה היה ברור לה שהדרך לגירושין היא הכרחית ונחוצה. התחלנו להתבונן ולעבוד עבודה פנימית אמיתית ותוך כדי העבודה התברר שתפיסת המציאות שלה מביאה אותה להתנתק רגשית בכל מערכת יחסים שהיא נמצאת בה ובלי להתכוון ובלי לדעת בכלל זה גם מה שנוצר אצלה בקשר הזוגי. כשהיא את הנקודה הפנימית, ממנה היא ברחה והתנתקה כל השנים, היא הבינה גם מה הביא אותה להתנתק מבעלה. וזה היה רגע מכונן בכלל בחיים, במערכת הזוגית שלה, אבל בכלל בחיים. זה היה רגע מכונן שבו היא התחילה להתחבר למקום השלם שבתוכה, למקום שאין בו פחד מהתחברות. למקום שרוצה קרבה, למקום שבוטח, ואז היא כבר לא נזקקה למלחמות מולו, השתחררה מהצורך. כמובן שההבנות וההתנהגות החדשה שלה השפיעו על היחס של בעלה אליה, שכל השנים חיכה, וחיכה, לקרבה הזאת ממנה. אז זו דוגמה שמגלה לנו כיצד אחד משפיע על השני, ובאומרנו, כשאנחנו אומרות שהוא לא מקשיב, יכולות להיות כאן כמה סיבות ובהתאם גם כמה פתרונות. ואנחנו גם רואים כאן שאם לא הייתה נעשית עבודה וכן הייתה מתקבלת החלטה להתגרש, מובן שהקושי היה עולה גם במערכת הזוגית הבאה שלה. ומכאן היופי של הזוגיות שמאיצה בנו לעשות עבודת קודש פנימית לטובת שני הצדדים. ואני מתייחסת כאן לצד הנשי, כי הצד הגברי מחכה לנו בהרצאה הבאה. אז מה בעצם עושים? צריך להרחיב את ההסתכלות. מעבר לצורך שלך כאן ועכשיו, יושב מולך אדם, שאיכרת עכשיו, בפגישת שידוכים נגיד, או שנישאת לו כבר מזמן, זה לא משנה. יושב מולך אדם, ויש לו רצונות, וצרכים, וחיים משלו. ואם הוא איתך, אז בטח שאת חשובה לו. ואם הוא לא מביע את זה בעוצמה שהיית רוצה, כנראה שיש לו איזה עניין שמונע ממנו להיות כל כולו בשבילך. אולי העניין הזה זה משהו בהתנהגות שלך, ואולי לא. איש ואישה שניהם נחוצים ושניהם טובים, אבל שונים. כשאת מצפה מגבר להקשיב לרצון הפנימי שלך, מבלי שהוא ברור לך בעצמך, את מראש מזמינה אכזבה. אז אפשר, את בעצם מצפה ממנו לפתור לו את הבעיות שלך. אז אפשר וצריך קודם כל להירגע. כי בלי להתכוון, ההתעסקות והרצון הגדול שלך ממנו שימלא לך את הצורך, שיפתור לך את הבעיה, שיבין אותך, שיקשיב לך, שינחש אותך מרחוק, וזה לא קורה ולא קורה ולא קורה, הרצון הזה לא מאפשר לך לראות מה חוסם אותו. כי בטעות את עסוקה בבעיה, את עסוקה בעצמך, ולא רואה את מי שנמצא מולך, את מי שנמצא מולך, החצי השני של נשמתך היפה. ואיך הגענו למצב שאנחנו לא רואים? מה, מה קרה לנו? ברגע שהיא אישה שלמה עם עצמה ומחוברת למקום השלם, סופי שבה, שם היא יכולה להירגע, לעצור, לנשום, לראות את כל התמונה, ובמיוחד לראות אותו, ולא רק את הצורך שלה ממנו. מתבלבלים כל כך שבטעות הופכים את בן הזוג לספק שירות. ובטעות מתאכזבים כשהוא לא מספק את הסחורה. ובפנימיות שלנו זה לא באמת מה שאנחנו רוצים ממנו. ואפשר להבין אותך, כי אם המקום השקט והרגוע והשלם הזה שלך בפנים הוא מוסתר ולא גלוי בינתיים, אז אנחנו חווים את עצמנו וגם את הסביבה שלנו כחסרה, ואז גם את בן הזוג. למשל, אם במקרה כשהיית ילדה לא ממש שמעו אותך ואת מגיעה לקשר בתחושה שבטח גם הוא לא ירצה לשמוע אותך, אז כמה שהוא ינסה להקשיב, זה אף פעם לא יהיה מלא את הצורך העמוק שלך. ולכן כל ניד עפעף שלו יכול להיות ראשיתו של מאבק. אבל המאבק הזה, יקירותיי, הוא לא בעניין עפפיים, זה הכל אצלך. כי אם ברגע שאת שלמה ומלאה ומחוברת למקום העוצמתי שבך, הבחור יכול למצמץ שעות והכל בסדר. ואלס המצמוצים הזוגי. וזו הבחירה בין נפרדות לאחדות. נלחמים או רוקדים ואלס? וזה מתחיל אצלך, איזה יופי. את עצמנו יותר פשוט לשנות. וכשתבואי אליו במצב רוח הוא לא יקשיב לך? פתחת את אוזניו, גרמת לו להקשיב, כי הבאת את העוצמה שלך ולא את החולשה שלך. נו אמרנו, עיקר הבית. ומה עוד יפה? שהעוצמה שלך מיד מדברת ומעלה את העוצמה שלו. הנפש האלוקית שבך אל הנפש האלוקית שלו. כשהבעל, בדוגמה שסיפרנו קודם, קיבל בחזרה אישה רכה ואוהבת, הוא התנצל עמוקות על האלימות שיצאה ממנו וחזר לתפקוד תקין. האלוקית שלה שלו, לאלוקית שלו. אז הפתרון בעצם מתחיל באחריות שלנו. קודם כל להיות שלמה. ואהבת לרעך כמוך? קודם כל כמוך. לא לעשות שמיניות ולגרום לו להקשיב בכוח. זה אף פעם לא עובד. תהיי שלמה, פשוט. כל כך פשוט, וזאת עבודת חיינו. תתחברי למקום הפנימי שלך. תשתחררי מהלחץ. הוא יקשיב לך, הוא אוהב אותך, אם לא עכשיו, הוא יקשיב אחר כך. אם יש לך משהו מאוד מאוד חשוב לשתף, תשאלי מתי, תקבעו זמן, בנחת. תראי מה עובר עליו ואיך את יכולה לעזור לו. אולי בזמן הזה כבר תשכחי מה היה לך בוהר כל כך לומר, כי תהיה סוכה בו, איזה יופי. כי כשאת נינוחה, את מקשיבה לעצמך, ולמה שהוא באמת צריך, למה שהוא באמת אומר. קוראים לזה מקשיבה. כי המטרה היא להיות בתקשורת מתוך מקום עוצמתי, ולא ממקום חלש. מה באמת חשוב לי לספר ומה פחות, ואיפה אני פוגשת אותך כשאני באה לפרט. הקשבה לצד שלו, לזמן, לעיתוי, לתוכן, מעוצמה ולא מחולשה, זה שיח שונה לחלוטין. כי כאשר הוא לא יכול, ואת טובעת ממנו, הוא מתעטף בעוד שכבות, ומתרחק עוד יותר, לא רק מעצמך, אלא גם מעצמו. וכאן יש לך, עקרת הבית, הזדמנות פז לעשות טובה לשניכם. כשתרפי מהרצון שלך, ותיקחי כמה נשימות, עולם שלם מחכה לך שם. במקום לרצות ממנו משהו שאין לו, לאהוב את כל מה שיש בו. וקודם כל, לאהוב ולהאמין בעצמך. אני אגיד את זה עוד פעם. במקום לרצות ממנו משהו שאין לו, לאהוב את כל מה שיש בו. וקודם כל לאהוב ולהאמין גם בעצמך, ואז תסכי בהקשבה פנימית אמיתית ברבדים עמוקים שמזמינים אותך להיות מי שאת באמת, וזאת האחדות שמביאה את שני בני הזוג למקום אחר, שכל אחד מהם לבד לא היה מגיע. כי בזכות עבודת הצוות את זוכה להיות מדויקת ועוצמתית, ושניכם זוכים לפתח הקשבה פנימית שמעצימה גם את המשפיע, וגם את המקמל. וזאת התכלית, שני חצאי נשמה שפונים אחד למען השני. עבודת הקודש הזאת בקשר הזוגי היא גם, למה אומרים שלום בית זה הכי חשוב? עבודת הקודש הזאת היא מכשירה את שני בני הזוג לקיים את מצוות אהבת ישראל בשלימותה. כי בסופו של דבר העבודה הזוגית המשותפת, לצאת מהמרחב העצמי למרחב הזוגי, היא מאמנת את האדם לקבל את השונות, לא רק אצלו בבית, אלא בהמשך גם בסביבה הקרובה והרחוקה יותר. והיכולת הזאת מתפתחת תוך כדי יגיעה, נכון, אבל היא גם מניבה פירות מתוקים של אחדות ושלום, לא רק במרחב הזוגי, לא רק בקשר הזוגי, לא רק בתחום הזוגי, אלא בכל התחומים. ולכן הברכה לכל טמונה בשלום בית. ובמיוחד באישה עקרת הבית, שכשהיא שמחה, כל הבית שמח. ומתי היא שמחה? כשהיא מגשימה את עצמה, כשהיא מחוברת לצעד השלם שלה, מתמלאת מבפנים, ולא משליכה את כל יהבה על בן הזוג. אז להיות שלמה אולי נשמע כמו חלום או סיסמה כזו בשמיים. זאת לא סיסמה, זה מקום שאפשר להגיע אליו. זה מקום שנמצא אצלך באופן טבעי ואפשר ללמוד, לחשוף אותו ולפעול מתוכו. יותר מזה, זה מקום אה, פנימי שבך שמחכה להיחשף, בדיוק כמו אותו בעל שחיכה כל השנים לאישה רכה ואוהבת שתאהב אותו ותכיל אותו. וברגע שהיא לא הייתה שם בשבילו, ברגע שהוא חווה ניתוק, יצאו ממנו, יצאה ממנו האלימות, יצאה ממנו מציאות חיצונית שהיא לא באמת הוא עצמו, לא באמת המקום הפנימי השלם הזה בפנים. למה? כי היא התחברה למקום הפנימי השלם שבא ויכלה להעלות אותו, לקחת אותו למקום הזה גם כן. אז זה העניין של להיות שלמה, לא חלום ולא סיסמה, זה אפשרי, זה נמצא אצלך, צריך רק להוציא את זה. ואין לנו כאן את הזמן והמקום להרחיב על זה, אבל בשביל זה יש לנו סדנת המשך, כדי לאפשר לכם לקחת את ההבנות האלה ולהטמיע אותן בתוך הוואלס הזוגי. כי מגיע לכם ליהנות מזוגיות טובה ומלאת סיפוק, וזה ממש בהישג יד. אז תקבלו את כל הפרטים על הסדנה בהמשך. אז בעזרת השם שנשכיל כולנו ליצור חיבורים נכונים ומעצימים. והקשבה לעצמנו, לבני הזוג שלנו ובכלל, חיבורים שמביאים לאחדות פנימית אמיתית, בפשטות ובשמחה גדולה. עד כאן.